Mă bucur să simt prezența Domnului în mijlocul nostru și cred că și voi vă bucurați și uh, mă gândeam, Domnul deja a făcut multe lucruri și ne-a vorbit mult uh, până ce eu am uh, ajuns la pupitru, așa că îi mulțumim pentru asta, Amen. Și dacă ești atent la ce Domnul vorbește, dacă ești atent la ce Domnul vrea să facă în viața ta, uh, uh, lucrurile, tu poți, uh, tu poți uh, să pleci de aici, din acest loc. Dacă ei aminte la cuvintele Domnului, pleci, poți să pleci de aici, a schimbat. Dacă ai venit descurajat, încurajat să pleci. Dacă ai venit cu o boală, să pleci liber de orice boală. Amin? Noi credem și așteptăm mărturiile voastre, cum Dumnezeu a lucrat și am avut mărturii care... Au venit și mi-au spus cum Dumnezeu lucrează. Ne bucurăm, ne bucurăm că Domnul lucrează în mijlocul nostru, Domnul ne vorbește și prin cuvinte profetice și suntem entuziasmați de viitorul care ne stă în față. Amin? Suntem uh, mulțumitor lui Dumnezeu că El este cu noi, puterea Lui este aici și să așa... Uh, Mândru de noi ca biserică, de modul în care noi mergem înainte, rămânem neclintiți, rămânem uniți Și eu știu că lumea se va uita și va vedea că aici este o oază unde oamenii, unde oamenii pot să le experimenteze pe Dumnezeu Într-un mod real, amin? Eu sunt entuziasmat, mă uit la fiul meu și văd că zâmbetul lui tot mai mult prinde contur. Dacă nu mai vedeam gingiile până acum... Încep să-i văd dinții și dacă o să treceți pe lângă el, la sfârșit, o să vedeți că partea de sus are deja... Is, is aproap, is, al, vine al patrulea acum așa, e un colț ieșit așa un pic că... Știam de ce tot bagă un deget în gură în partea aia așa cum am dat seama lui ies dinții și... Uh, L-am lăsat peste weekend la mami, eu plăcut uh, și o să-l mai la mami, de ce nu... Vineri după tineret am fost liber cu am să la o cafea. De fapt, a fost o ciocolată caldă. A fost bună, ce drept. Bun, fraților, haideți să deschidem cuvântul Domnului uh, și aș vrea să întoarceți la 2 Petru, capitolul 1. Mă bucur pentru fiecare care ați decis să fiți alături de noi. Dacă ești pentru prima dată în mijlocul nostru, ne simțim onorați să fii aici, să fi alături de noi la acest program, să vii să te închiri împreună cu noi. Și dacă ai întrebări despre noi ca biserică, ești invitat să vii la recepție Acolo este un ghid al vizitatorului care poate să-ți dea informații despre noi ca biserică Nu este mulțumitor că și apreciăm faptul că ai venit să fii alături de noi 2 Petru, capitolul 1, suntem într-o serie de predici pe care am intitulat-o Bilete pentru viață din Belșug. Și o să vă explic ce care nu ați fost, ce înseamnă această noțiune, bilet pentru viață din Belșug, Dar haideți să citim mai întâi cuvântul Domnului din 2, pentru capitolul 1, versetul, începând cu versetul 1. Și dacă vă vine să credeți, vom, astăzi un singur cuvânt îl vom studia. Dar citim tot pasajul ca să știți de unde, care e contextul acestui cuvânt. Dar imaginați-vă, o să vorbim o oră, vedem acum cât de două, poate două, dar... Uh, o să vorbim de dintr-un cuvânt, o să-l disecăm și o să vedeți care acest uh, cuvânt Dave, it's good to see you Dave, it's good to see you 2 Petru, capitolul 1, versetul 1 Cuvântul omului spune așa Simon Petru, rob și la lui Iisus Hristos către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră către noi noi am căpătat o credință de același preț, cu aceeași valoare ca apostolilor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 Firii dumnezeiești, au naturii divine, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte Și atunci, pe vremea lui Petru, era în lume stricăciune Era în lume stricăciune, prin pofte Fiți atenți, versetul 5 De aceea, le spune, mă ați primit, ați primit o credință de aceeași valoare cu a noastră Dumnezeu va da tot ce privește viața și evlavia, Dumnezeu va da niște promisiuni, spus de mari și scumpe, de aceea, zice Petru, urmează, ok, ce facem acum? Dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, care e grea excelența, am studiat data trecută, cu fapta, cu excelența, cunoștința sau cunoașterea. În limba mai modernă, cunoștința sau cunoașterea. Și uh, o să mai citesc și din Coloseni 1 cu 10. Coloseni 1 cu 10. Coloseni 1 cu 10. Cuvântul Domnului spune așa. Pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Sau în cunoașterea lui Dumnezeu, crescând în cunoștința lui Dumnezeu. În această dimineață vom vorbi despre al doilea lucru care Petru spune să-l adăugăm credinței noastre, și anume cunoașterea și vom vorbi despre biletul cunoașterii biletul cunoașterii și pentru cei care uh, n au știut că aici e un ghișeu, să vând bilete o să vă explic ce sunt cu aceste bilete da? dar biletul cunoașterii este ceea ce vom discuta în această dimineață. Haideți să ne rugăm să cerem Duhul Dumnezeu să lumineze acest pasaj și să vă vorbească și să-mi vorbească mie Amin? Tată să mulțumim pentru această dimineață pentru oportunitatea pe care tu ne-ai dat-o De a veni în prezența ta De a, de a te lăuda, de a ne închina Ne bucurăm că suntem aici În locul unde se cheamă numele tău Și am putut chema și lăuda numele tău cel sfânt Mă rog ca în aceste momente Care urmează Duhul tău cel sfânt Să ne lumineze pe fiecare Mă rog ca cuvântul tău, Doamne, să fie uns astăzi și mă rog ca tu să lași ca limba mea să fie capana unui scritor iscusit în mână. ta și mă rog ca fiecare persoană care aude astăzi cuvântul, că e aici în sală că e pe cale de internet și se uită live, dul tot ce să lumineze, să-i vorbească și mă rog, Doamne, noi nu doar să ne placă să auzim cuvântul, să ne gâdile la urechi ci, Doamne, să dorim să-l aplicăm în viețile noastre numele Lui Iisus, mă rog, și toată biserica spune amin, amin, așa să fie. Am auzit o întâmplare care s-a întâmplat în Statele Unite la un restaurant uh, care era specializat pe fructe de mare. Acest restaurant era un restaurant mare care avea în bucătărie o divizie și era, erau câțiva uh, băieți între 18 și 30 de ani care jobul lui, slujba lor era aceasta, să desfacă și să felieze creveți. Ma, am încercat să găsesc o imagine pentru cei care poate le-ați văzut la magazin, n a știut cum, -s. mulți pe care îi vedem creveții, îi vedeți uh, deja desfăcuți, uh, dacă sunt înghețați, probabil îți desfăcuți și poate unii ați mâncat, alții n-ați mâncat creveții. Vă spun eu prima dată când am mâncat, lui Dani, vă spun, nu-i plac creveții, lui nu-i plac creveții, mie și la Călin, când mergeam în America, noi vrem, acolo sunt mai ieftin creveții, să mâncăm creveți. Ceva, unii zic că are gustul de pui, dar ne vine rău când îi mănâncă. Dar oricum, creveții, pentru cei care ați încercat să desfaceți un crevet, nu e așa de ușor. Are niște solzi și trebuie să știi cum să îi desfaci, trebuie să știi cum să-i tai. Este o vână care trebuie să iei de acolo și e un job meticulos. Am mers la un restaurant, la o aniversare cu Mona. Obișnuim să sărbătorim aniversarea în fiecare lună. Ne place să avem aia, e ziua noastră. În ziua de... De șapte, când nu ne-am căsătorit, rămâne în fiecare lună, e ziua noastră. Ieșim undeva, facem ceva. Și am comandat niște paste la un restaurant și au venit, creveții erau cu sols pe ei, în paste. Și mă wow! Mi-a dus un un uh, un, bleed, un, uh, un bol în care să-mi spăl mâinile și vă spun că au fost, uh, nu știam cum să mănânc, să mănânc frumos. Eram plăcat frumos trebuia să desfac uh, ăstea, creveții tot, tot, tot m am murdărit mi-a dat acolo apa aia, dar mi-e trebuia prosop, trebuia la bucătărie să mă spăl pe mâini deci a desface creveții uh, uh, e o muncă meticuloasă și te murdărești, nu e cel mai plăcut lucru pe care uh, pe care îl poți face dar la acest restaurant era, vă spus, pentru că se serviau mulți creveți în restaurant era, erau mai mulți, vreo 5-6 băieți care asta făceau 12 ore pe zi șase zile pe săptămână, asta era slujba lor, să desfacă și să felieze creveți. Atâta se consuma în restaurantul ăsta. Am încercat să vă arăt acolo oricum, ei, crevetele e mic, nu-i ușor. Și în, în această gașcă de băieți, a început să vină un corean. Acest corean avea 15 ani. Și băieții care lucrau în divizia asta în bucătărie, Uh, divizie, așa, uh, departamentul ăsta în bucătărie a desface și feliat creveți, Le ori cunoscut părinții coreanului. Flandro era numele lui. Stați să gândeau ei, băiatul ăsta îl știm, știm lui. au două afaceri în, uh, în oraș. Ce vine el <gântu> să lucreze la noi aici, la desfăcut și feliat creveți? Că ar putea face altceva, ar putea să vândă la unul din magazină că să de ce îl aduci, de ce îi el aici, în echipa noastră. El venea după școală, avea 15 ani, după școală el venea. Nu stătea așa mult ca și ăștia, 12 ore pe zi. Tot, rămânea după școală, 3-4 ore. Și ăștia au avut o respect pentru el, pentru că știau pe tatălui, beții erau mai, mai așa, mai răi, mai golani. Și uh, o să mă, păi nu vrem să-l corupem pe el Ăsta bea de treabă coreanul, uh, bea serios Dar la un moment dat uh, și au pus întrebarea Și uh, unul dintre ei și-o uh, luat așa curaj și-o întreba Mă, Flandro, mă, noi, noi știm că ai e bogat, mă Are două afaceri în oraș Ți nu-ți trebuie banii ăștia Vie aici pentru salariul minim să deschizi și să feliezi creveți Mă, dar de ce vii după ore, mă? De ce nu stai și tu ca ceilalți la 15 ani, în America la 14 ani deja îți dă permis de, să lucrezi? Mă, de ce nu stai și tu, mă, și te bucur de viață? Vii tu aici, mă, și lucrezi la, ca noi, mă, noi care, ne, fără școală, fără... Desfaci tu creveți aici cu noi. Fiți atenție aici, aici Flandro. Aici Flandro. Urăsc slujba asta. Îmi place să fiu aici. Crezi că voi vreți să fiu aici? Dar tata m-a angajat aici. Și de ce te-ai angajat aici de aici? De ce nu te angajat la el la business? Deci, știți, mă de ce? Mă? O, nu-mi place slujba asta. Știți de ce? Că o zis tata următorul lucru. Du-te, te, te angajează acolo ca să vezi ce o să faci în viață dacă nu îți continui educația. Când am știut povestea asta, mi-am adus aminte de, de noi, ca familie, când ne-am construit casa. Când ne-am făcut casa, am avut niște muncitori era acasă la săpat șanțuri, n-am chemat economiști, n-am chemat avocații, chemat oameni care costa se ocupă. omule, vezi, mâinile lor întărite, să zic așa, uh, nu, nu cred că ori numai nu cred că o folosit cremă vreodată în viața lor, oamenii ăștia. Și în timp ce lucram, eram adolescent, Călini era trei ani mai tânăr, toți suntem trei diferență între noi, da, mă aduc aminte, eram adolescent, eram în clasa 10-a, 11-a, era, uh, era un zvon așa prin clasa noastră, la liceu, bă, nu prea are rost să mergi la facultate, ce rost are, intri direct, faci bani, tot mergi, pierzi timp acolo pe băncile facultății și era zvonul ăsta prin clasă pe la mine. Și eram cu, cu oamenii ăștia, lucram, că tata... Nu ne-au scutit, nu credeți că noi când ne-am făcut casă Eu eram undeva la etaj și uh, Făceam contabilitatea La uh, materiale, la ciment <gântu -i> Nu, mă dea o lopată Odată au crezut că trebuie să învățăm uh, Să nu ne fie frică de nimic în viață Nici de, nici de uh, Lopată și nici de robă Și au devenit prietenele noastre Și roba și lopata Și am tras, avem poze de câte... A fost fain, eram uh, Eram uh, toți uh, de praf în cap când veneam acasă, țin minte, la da, era mândru de noi. Uite, de băieții ăștia lucrează. Am învățat lucruri și țin minte când au fost aici, am început construcția, la următorul, nu la prima fază, ci la următorul nivel, erau niște. erau angajate niște copii ai străzii. Eu zic, mă, dacă vreți să munciți, eu vă dau de loc. Uite, avem de săpat niște. niște pă, erau pentru zid, pentru stâlpii de rezistență. Am intrat, nu știu, mult am intrat în pământ acolo. Și erau niște copii ai să și zis, bă, te, tu pun pariu că nu știi să ții un, uh, un hârleț. Ah, ai fi surprins. <gântu -i> le-am arătat de, mai eu cred că știu mai bine să ți ții decât tine. <gântu -i> Am făcut casă și le-am demonstrat. Dar tata a fost, a fost, a fost a, ne-a încurajat, mai să munciți, dar, ce deci ar fi bine că nu toată viața să trageți așa. Și tipul ne încurajat, mergeți la o facultate. Creșteți în educație. Tot timpul ne încurajat. Am terminat, ne-am licența la facultate și ne-au zis, și gata, te oprește aici? Ah, oh, nu, Tati, este masterat. Păi masterat, te rog. Tati ne încurajați și zice, bă, doctoratele pentru cine nu pentru voi. Dacă nu știm, bă, când o să ne luăm doctorate, nu vă surprindă. Dar ăsta era tata. Tata știa importanța, cunoașterii educației. Și revin apoi la sap, la hârleț, la lopata cu băieții ăștia, cu mâini bătătorite. Zice, mă, așa și era greu. Era când am săpat și pământul la noi acolo, însă să Martin mă, era Uf, nu a fost ușor, a bătucit rău, mergeam la un metru mai jos, era greu. Și unul dintre ei a zis, vezi, mă, unde suntem? Nu ne-a plăcut cartea. Unde am ajuns? Mă zicea să uită către mine și zice, mă, Studiați, mă că uite, uite unde ajungeți voi dacă nu vă place cartea. <laughs> și eu rămas în mintea mea, chestia asta. Și mi -am să aminti și când am citit întâmplarea asta despre coreanul nostru, Flandro, de celor trei mii, stai acolo, ca să vadă cum ar fi viața lui dacă nu-și continuă educația. În, în viața noastră de creștini, tu poți ajunge să fii un simplu om care dă colopată. Să ți se închide multe uși al oportunității, pentru că n-ai făcut un lucru. Nu ți-ai continuat educația. Și ajungi când tu ar trebui să înveți pe alții, la o vârstă la care tu deja ar trebui să fii un mentor, să lucrezi ce făceai la început. Același lucru, n-ai evoluat. Petru zice următorul lucru Adăugați la credința voastră, faceți tot ce puteți Dați-vă toată silința, după ce adăugați excelența să adăugați cunoașterea Și astăzi o să vreau să vă explic cum poți tu să-ți iei licența spirituală Cum poți să iei masteratul spiritual Doctoratul spiritual o să vă arăt asta. Așa că haideți să intrăm în, în subiect cum să ne ajungeți înapoi la creveți. Tată viața. Am dat definiția bilet pentru o viață din belșug. Noi, noi știm că Isus a zis următorul lucru și am studiat de, de, de o perioadă acest lucru. El spune, eu am venit ca oile mele, cine e aia lui Hristos aici? Cine nu știți dacă sunteți? Puteți deveni la sfârșit. O să fac o chemare. Eu am venit ca o ele mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Problema este că mulți creștini nu intră în această viață din belșug. Nu știu cum intri în acest... Cum îi să ai mai mult? Cum să ai abundență? Cum se să fii binecuvântat? Cum e să intri prin uși pe care nu m-am auzit că alții intră? Cum e să intru eu pe acolo? Așa că am început să vedem că Petru vorbește de anumite bilete de care ai nevoie și am dat definiția un bilet pentru viață din Belșug. și l-am definit așa, e un permis special de liberă trecere, oferit de către Isus pentru a intra în locuri stabilite, Îs uși ale oportunității pe care deja Dumnezeu le are, nu -s... Nu vor fi îs acolo deja în viața ta stabilite locuri specifice pe care Dumnezeu ar vrea ca tu să mergi. Dacă tu vei ajunge la potențialul tău maxim, tu vei intra prin aceste uși. Dar intrarea și a avea aceste bilete necesită ca cineva să plătească prețul biletului. Da? Deținătorul are credințe de a primi biletele și de a intra. Imaginați-vă viața un coridor. Intri, și când v-am spus că primul bilet pe care trebuie să-l iei, biletul mântuirii. Și intri într-un coridor și să spune vreau să experimentați viața din Bălșug? Wow, super! Și intri și eu în coridor și vezi viața e formată din multe uși. Și uși ale oportunităților, numim noi. Din multe uși. Este uși prin care Dumnezeu vrea ca tu să intri. Dar ca să intre prin acele uși, ce să cere un bilet. Pentru că tu ai dreptul să fii pe hol. Toți avem dreptul. Toți avem dreptul să fim pe hol, în fața ușii. Dar unele uși necesită ca tu să ai acel bilet. O liberă trecere. Și acum, în achiziționarea acestor bilete, sunt două prețuri care sunt plătite. Primul este prețul pe care îl plătește Iisus. Într-o monedă în care tu nu poți plăti bilet, prețul biletului. N-ai cum să faci rost de moneda asta. E moneda care au avut nevoie ca Isus să o plătească la cruce. Asta e primul preț. Sau o parte din preț, dacă vreți. Parte din preț într-o monedă care tu nu o poți niciodată. Dar Isus plătit o plătit-o pentru tine. Fii atent. Isus a plătit prețul ca tu să faci un schimb. Și o să vorbim despre biletul schimbului. În fiecare zi. Isus a plătit un preț ca tu să ca tu să urmezi scopul lui Dumnezeu pentru viața ta, au plătit un preț, l-a costat nu crezi că biletul ăsta a fost gratis pentru Isus? crucea a fost cel mai greu lucru pentru Isus, pentru că el la grădina Ghețima, știți ce s-a rugat? dacă e cu putință depărtează paharul meu paharul ăsta e prea greu prețul, să știți că l-a costat mult pe Isus. așa că prețul biletului, biletelor despre care noi vorbim l-a costat mult pe Isus. Asta e un preț. Dar Iisus la cruce a plătit pentru toate aceste bilete, a plătit partea lui, moneda în care tu nu poți plăti. Nu ai moneda asta. Nu există nimeni pe pământ care să dețină moneda a plătit prețul pe care Iisus l-a putut plăti. Nu există. de o trebuie să moară Iisus pentru noi. Dar din biletul ăla există o monedă care tu, tu ai și tu trebuie să o plătești. Noi am vrea ca să intrăm pe ușile astea și să nu plătim prețul care, de noi, care ține de noi. Isus, nu a spus Isus că toate lucrurile se vor face noi, da, da, toate noi. Uite, ai un nou hol în viață, ai noi oportunități. Dar ca să intri, trebuie să plătești tu prețul. Fii atent, când vine la Isus Hristos, când vine la Isus Hristos și spui, Doamne, vine în inima mea, vreau să fii Domnul meu și Mântuitorul meu, vreau să te urmez pe tine. Bun, ai venit la Isus Hristos și vreau să vă spun un lucru. S-a schimbat sufletul tău, sufletul lui mintea ta emoțiile tale și, uh, și voința ta s-au schimbat astea? nu s-au schimbat, pentru că dacă nu ai grijă, de multe ori se întâmplă, oamenii ridică mâna și cum s-a întâmplat și acum m-am întâlnit săptămâna asta, o venit la audiență cineva care a ridicat mâna și-a programat o audiență, o venit la audiență și-a pro... ridicat mâna, o venit la audiență și i-am spus următorul lucru ceea ce tu practici în viața ta e păcat ca tu să continui în viața cu Iisus Hristos, nu poți practica și ceea ce practici și să urmi cu Iisus. Trebuie să decizi pe care scaune vrei să stai. Nu a fost gata să plătească prețul. Și a plecat cam întristat-o. A plecat, am pus-o pe gânduri. Eu aștept să văd încă ce va răspunde. Vedeți, e un preț pe care noi trebuie să-l plătim. Gândirea noastră, potențial, Dumnezeu potențialul să se schimbe. Dar nu s -a schimbat încă. de aceea noi când te întorci la Isus Hristos îți dăm o carte. primi paș pe pista credinței. Pentru că ne dă seama că nu dintr-o dată o să apuci, și o să alegi spre Dumnezeu. Pentru că sunt lucruri care tu trebuie să le faci. Pavel zice voi adăugați la credința voastră. Dați-vă voi toate silințele. Zice, nu Petru nu Isus, o să dea, tu dă silința. Nu totul vine pe platou. Nu? Trebuie să plătești tu un preț. Așa că ține minte, sunt două prețuri când vorbim despre biletul acesta. Iisus a plătit prețul, după aia e prețul al doilea. Și disciplinele pe care tu le dezvolți acum, disciplinele pe care tu le dezvolți acum, vor deschide ușele oportunității din viitor. Disciplinele pe care nu, de, nu le dezvolți acum, vor, vei pierde oportunități. Hai să vă dau un exemplu. În ușa coridorului meu, eu de mult am închis ușa la medicină. Nu mi-am dezvoltat disciplina asta. A, la biologie, nu am fost de nota 10 tot timpul. Dacă vroiam să urmez medicina, treia... frate, din clasa 7-a și a 8-a, biologia aia, să o mănânci. Vrei să fii doctor? Pe, te pregătești în de mult. Păi eu am mers la... am făcut științe economice și teologia... În, în Statele Unite. Medicina nu e acolo. Așa că eu am închis ușa de mult medicinei. Dacă eu acum aș vrea, wa, greu ar fi să mă încep acum eu să fiu doctor. Nu că neapărat e chemarea mea. Eu numai când mi-a sânge deja, eu nici vreau să mă uit. Luați-l. Dar vreau să zic că pe faptul că nu m-am disciplinat mai demult, deci am închis ușa. Multe uși de oportunități, vă știți că sunt închise în viața voastră. Mami, tu nu știu dacă mai poți fi contabilă. Au închis ușa. Dar nu că ne-a apărat Dumnezeu o chemat-o. Vreau să spun că o disciplină pe care nu o dezvolți acum va închide ușa în viitor. Și discipline pe care tu le dezvolți acum vor deschide uși în viitor. Se angajează, este un post. Necesită ca să ai licența în economie așa-și vrea postul ăla? Păi, trebuie să te gândești. Disciplina, trebuie să te disciplinezi mai devreme. Tu de mult n-ai mai mers la școală. Tu n-ai vrut să faci școală. Ține, nu ți-a plăcut cartea, dar ai vrea postul ăla? E oportunitatea s-a închis pentru tine. Așa sau nu e așa? Așa că, vedeți, dacă ce, la ce te pregătești astăzi va deschide oportunități? Mâine, ne vorbesc despre aceste uși prin care tu vei putea trece. Dacă astăzi tu te pregătești. Bun, mergem repede, biletul schimbului, că trebuie să ajung la predica de astăzi. Biletul schimbului, l-am definit, ne dă posibilitatea de a renunța la un lucru, la voia noastră, la ideile noastre, la căile noastre, biletul schimbului, pentru a primi ceva mai bun. Un schimb spiritual radical, printr-o renaștere spirituală. Ce se întâmplă? Inima, duhul, mintea este schimbată. Asta e renașterea spirituală despre care noi vorbim. Ai o inimă nouă, un duh nou, o minte schimbată unită cu discipline spirituale. Rugăciunea, poți scăpa citirea cuvântului? Și Petru vine și spune aici, ați obținut o credință la fel de prețioasă ca și a noastră, aveți o natură divină, e un început bun, e un început bun, dar e doar un început. Continuați să primiți mai mult har. Ca să primiți mai mult har, trebuie să adăugați următoarele lucruri. Și primul bilet, a doilea bilet despre care am vorbit este biletul Excelenței, am vorbit data trecută, dacă n-ai fost poți să asculți predica pe internet. Cuvântul faptă, care e tradus de Cornescu, faptă îi arete în greacă și înseamnă excelență în împlinirea scopului care te împinge să-ți atingi potențialul maxim cu curaj. Păstorul nostru tot timpul vroia ca fiecare din voi să-și atingă potențialul maxim. Poți mai mult. Tot timpul era poți mai mult. Venea Dani la el cu firma care au început-o și tot timpul când vorbea, eu mă gândeam, boa, dar e, e, e ok cum, uite, are deja angajați, dar tot timpul îi poți mai mult. Potențial maxim, te mulțumesc, destul de bine, nu dai potențialul maxim al tău, care îi? Așa că împlinirea scopului care te împinge să-ți împlinești acest uh, scop pe care Dumnezeu îl are cu tine. Și ajungem astăzi la biletul cunoașterii și Petru zice, auziți să... Uh, voi care ați primit o credință la fel de prețioasă ca a noastră, adăugați la credința voastră excelență și adăugați cunoaștere. Adăugați cunoaștere. Deci, mă, dar la ce fel de cunoaștere se referă? Vă dau definiția și după aia, în timpul care a rămas, o să, o să vă spun ce înseamnă să primești o licență spirituală în cunoaștere, ce înseamnă să ție un master în cunoaștere. Definiția cunoașterii, și chiar dacă sunt cuvinte care nu le înțelegi, o să încerc să, le, să ți le spun, e pentru cei care, și cei care nu sunteți educați, o să înțelegeți, și cei care sunteți să vă plac definițiile, și vouă o să vă plac, așa că încerc să îmbin ambele părți. Urmărirea continuă, asta e definiția biletului cunoașterii, urmărirea continuă și intenționată a cunoașterii lucrurilor divine, care ne învață Perceperi corecte Înțelegeri corecte, simțiri corecte Și valori Dovedite Asta ne învață cunoașterea lucrurilor divine Percepe corecte și valori dovedite Am dat definiția cuvântului divin Am dat definiția Mașina ta nu e divină M-am mai spus asta De ce? Pentru că divin înseamnă dumnezeesc. Nu mă trecează cât de faină mașina ta Nu-i Dumnezească. Pentru că divin înseamnă ceva care se asociază sau are originea în Dumnezeu. Ceva ce are ștampila lui Dumnezeu. Asta înseamnă divin. Așa că ai grijă când zici ceva, o, așa divin cântă. Ui un înger? Că dacă nu e un înger, nu știu dacă cântă divin. Divin. Așa că cunoașterea lucrurilor divine, despre asta vorbește Pavel, o să înțelegem imediat. Cunoașterea lucrurilor divine. Ce înseamnă a percepe? Spune că această cunoaștere ne învață perceperi corecte. Percepere înseamnă a sesiza ceva cu ajutorul simțurilor și al gândirii. Prin reflectare nemijlocită, în a înțelege, a pricepe. Pricep lucrurile corect. Fiți atenți! Poți fi foarte deștept și să fii prostuț în căile Domnului. Poți fi foarte deștept și să fii imoral în viața ta. Poți fi foarte deștept și totuși să nu poți să-ți ții căznicia împreună. Poți fi foarte deștept să fii un inginer, să clădești clădiri și să nu știi să-ți crești copiii. Vedeți? Percepere corectă. Poți fi foarte deștept cu doctorate și să nu ai cunoașterea de care ai nevoie să zidești viața ta. Așa că această cunoaștere nu implică ca tu să începi să mergi înapoi la facultate. Nu implică ca tu să iei niște cursuri la facultate. Nu despre asta e vorba. E vorba despre o cunoaștere care tu poți să o faci. Acasă, la biserică, tu poți să ajungi la această cunoaștere a lucrurilor divine. Haideți să vă dau definiția cunoașterii. Să vedem ce a vrut Petru să spună. Pentru că trebuie să știi ce să adaugi. Ce adau? O, cunoaștere! Materia, matematica, limba română, biologie. Asta spune Petru. Nu cred că asta. În mod sigur nu asta spune Petru. Cu toate că astea sunt bune. Depinde de scopul lui Dumnezeu. Dacă când mai Dumnezeu să fie inginer, nu-ți place matematica, frate, învață-o. Că dacă Domnul de-o să fie inginer, înseamnă că știe că poți să... Poți să faci adunări și înmulțiri și scăderi și formule, da? Dar nu despre asta e vorba. Cunoașterea nu e vorba despre asta. Aici nu e vorba nici de cunoașterea Lui Hristos, pentru că vorbește mai târziu, în 2 Petru 1 cop despre această cunoașterea Lui Hristos, care este inclusă în credință. N-ai cum să crezi în Isus Hristos și să n-ai cunoașterea Lui. Dacă cunoașterea Lui Hristos este inclusă în credință, nu e vorba despre asta. Cuvântul cunoaștere, care o folosește aici Petru, este cuvântul gnosis Și are înțelegerea unei persoane Care ajunge să cunoască Fiți atenți Care ajunge într-un loc al întâlnirii Cu cunoașterea Mă întâlnesc cu cunoașterea A căilor lui Dumnezeu În Vechiul și Noul Testament Cunoașterea nu a fost doar intelectuală În Biblie veți vedea Cunoașterea a, avut, a implicat O experiență un sentiment a implicat o schimbare, o relație personală, pe lângă această înțelegere intelectuală. În ziua de azi, mai ales cu internetul, ne credem că, o, eu pot să ajung la o cunoaștere destul de vastă, internetul. De ce informații aveți nevoie? Cum? Aș vrea să știu cum, cum să schimb, nu știu ce. Orice informație ai nevoie. Mergi pe internet, Google, cum să schimbi uh, sifonul de la baie. Și toți oamenii le spun acolo. Deci orice informație. De ce Isus este Dumnezeu? Google, Paglavac. Mii, miliarde de pagini de informație, de cunoaștere. Dar nu despre asta e vorba, de un transfer de informație. Nu despre asta e vorba. Pentru că tu poți avea o vastă cunoaștere și să nu te schimbi. Poți avea o vastă cunoaștere și să nu te schimbi. Tu poți ști foarte multe despre cum să-ți administrezi banii și tu să-ți administrezi prost. În Biblie, zice, dacă ar fi să te întrebi, cine știe ce, ce învață Biblia despre administrarea banului? Și poate tu ești aici și ai fost la seminarii. Eu! Îți administrezi tu bine banii? Nu! Și ce spune Biblia? Nu cunoști această învățătură. Pentru că dacă ai cunoaște, fiți atenți, în această învățătură, ai fi schimbat în modul în care îți administrezi banii. Ai fi schimbat. Așa că cu, a, cunoașterea acesta implică o, o schimbare, implică o experiență. Te întâlnești dacă Călin, Călin poți să vii în față, dacă Călin ar fi cunoașterea. Și eu ajung la, la cunoaștere el imaginează că el îi ud, implică o întâlnire cu cunoașterea, și după ce m-am întâlnit cu el, eu pe veston o să fie transpirația lui. Nu, deci o să fie umezeala de la el. Adică eu m-am schimbat. am întâlnit cu cunoașterea. Vedeți, asta de mult, mulțumesc. De multe ori, în biserică avem mulți oameni care au multe informații. Dacă îi întrebi. Dom'le, știu, știu unde e versetul în mijloc al Bibliei. Deci exact centrul Bibliei. Știu, domne, câte, câte cuvinte sunt în toată Biblia. Deci în ceea ce privește informația, bă, ăștia știu, mă! Dar când te uiți la viața lor, îți dai seama că tu multă informație, mă, dar viața ta nu e schimbată. Și avem mulți oameni care vin, ascultă predici, acasă, tot pe Alfa și Omega pun, și de la toți, deci, și dacă îi întrebi, deci au un cap de informații, ești deci ăștia, sunt enciclopedie creștină. Dar fiți atenți, viața lor, merge în familia lor, este înseamnă că acea cunoaștere, acea informație n-a lăsat nicio schimbare. Trăiesc ca înainte. Pentru că cunoașterea de care Petru spune, îi Urmează imediat aplicarea Urmează aplicarea Asta înseamnă să cunoști Înseamnă ca tu Să experimentezi Să îmbrățișezi acel adevăr A înțelege Biblia Înseamnă să o trăiești Asta înseamnă să înțelegi bine Bă, o înțelegi? O înțeleg păi, o înțeleg, Că nu aplici Biblia spune Ci tu când te rogi Intră în odeița ta tu știi, tu cunoști ce vrea Dumnezeu cu privire la rugăciune? Da, nu cunoști, pentru că nu te rogi. Nu cunoști. Mă, înțelegeți ce cunoaștere vorbește? Adăugați la credința voastră cunoașterea, dar cunoașterea pe care a experimentat-o, a îmbrățișat o asta e cunoașterea. a întâlnit cunoașterea. Am o, avem o definiție aici, a cunoașterea lucrurilor divine, și o să mergem repede peste ele, ajungând într-un loc al cunoașterii căilor lui Dumnezeu, nu doar prin înțelegere intelectuală, ci și prin experiență, sentimente și relație. Asta înseamnă să ajungi la cunoaștere, să adaugi. Nu doar intelectual, experiență, sentimente, relație. Rămâneți no, să vă spun un pic despre prima parte a. A definiții Urmărirea intenționată a cunoașterii Implică patru lucruri Primul înseamnă să prețuiești cunoașterea Să o prețuiești cu respect Proverbe 1 cu 7 Frica Domnului este începutul științei Frica Domnului este începutul cunoașterii Dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura Când prețuiești ceva Te oprești Îți notezi ori în inimă, ori dacă ai carnet, îți note pentru că prețuiești. Hai să vă spun lucru: Nu că cei care iau notițe astăzi ajung la o cunoaștere mai mare, dar dacă luați notițe, sunteți pe calea cea bună. Vă dau un exemplu. Dacă ar veni la noi în biserică, fiți atenți, ar veni la noi în biserică un om, un miliardar, care, el spune în felul următor, vreau să vă arat cum să câștigați un milion de dolari într-un an? El vrea să ne arate. Câți dintre voi ați venit la acel seminar? Scurios. curios. Amu, câți dintre voi ați venit? Bun. Majoritatea, ați ridicat mâna că ați venit. Fiți atenți. Cât dintre voi ați luat notițe la acel seminar? Oh! Știți de ce ați luat notițe? Prețuiți acea informație Care ți se va da Prețuiți Nu prea merge că lasă că ia soția pentru mine Nu că vrei tu să câștigi un milion sau soția Știi înseamnă a informația? Avem grupe de studiu. Știți de ce le avem, acele grupe de studiu? și treceți prin predica de astăzi, veți trece în viitoare. Dar știți de ce trecem? Nu că noi păi, nu avem ce face, nu avem studii. Nu de aia. Avem studii, dar știți de ce trecem? Ca să vedem cum voi prețuiți informația respectivă. Ce au fost din predica asta prețios pentru tine? cu ce cunoaștere te-ai întâlnit și viața ta s-a schimbat de atunci. Ce a fost acel lucru în predică și tu verbalizezi? Mami, mi-am dat seama că eu înțeleg multe lucruri despre rugăciune. Aș putea ține un seminar despre rugăciune, dar eu nu mă rog! Nu te-ai întâlnit cu cunoașterea. Pentru că dacă te-ai fi întâlnit cu cunoașterea adevărată, ai fi îmbrățișat-o și te-ai fi rugat. Ai doar informații, dar nu ai cunoașterea lucrurilor divine. Așa că să știți că dacă la început când eram tânăr, mă impresionea, venea un doctorat, venea unul care cunoștea, a studiat un teolog, mă impresioneau cuvintele lui, acum nu mă mai impresionează până nu văd viața lui. Pentru că eu sunt curios să văd dacă el aplică. Aveam profesori la științe economice, și asta știu e, e, să zic, e o chestie de cunoștință generală. Aveam profesori care ne învățau cum să facem bani. Vă fiți atenți. aveam un profesor, vă spun sincer, eu mai, mai scund el, în ne învața cum să fie ați, băi, fie atent, ce se face ca să faceți bani. Și noi de curios, noi, cum studenți, hai să vedem ce mașină are el, <laughs> să vedem dacă el știe să facă bani. Și avea, frate, un olțit Colegii mei aveau mașini mai tari ca el. Deci, tu ne vezi pe noi cum să facem bani. Eu zic, mai bine faci tu bani, după haine vezi pe noi cum să facem bani. Cunoașterea lui e teoretică, nici nu știu să punem practică. De-aia în America, după ce faci bani, mergi de devii profesor. După aia te cheamă L-a și pe ăsta care a fondat Zuckerberg, ăsta l-a chemat la Harvard să învețe pe, să învețe pe ăștia, mă, cum faceți bani? Păi, au reușit. Cunoașterea lui Zuckerberg, o îmbrățișat-o și o știu, uite, așa faceți. Cât de mult prețuiești tu informația, cunoaște, nu informația, cunoașterea. Dacă o prețuiești, o pui undeva, o ții. Ții fișiere. Ții fișierele, le pui, știi, dacă te întreabă cineva, unde e în Biblie tu? Tu ai acasă, tu știi, stai, ai fișierul. Buletinele, tu le pui pe categorii, ai avut predicile lui păstorului nostru, sau le-ai pus pe foc? Dacă le-ai pus pe foc, îmi spune mie cât de mult ai prețuit cunoașterea. Nu condamnă pe nimeni, nu vreau să zic că puteți avea un nou început astăzi. Puteți să începeți să prețuiți cunoașterea. A doilea lucru, trebuie să mă duc grebe. Atât am să vă spun, n-am mult timp. Fiți atenți. Doi, înțelege că sunt beneficii mari în urmărirea cunoașterii. Să știți că faptul că urmărești cunoașterea va avea mari beneficii în continuare în viața ta. Mari beneficii. Cuvântul Domnului spune așa în proverbe 24 cu 5. Ăsta din... Îmi place traducerea aici a versetului în traducerea ortodoxă. Fiți atenți ce zice. Mai puternic este un înțelept decât un voinic. Mai puternic, un înțelept decât un voinic. Și cel priceput, adică cel ce are cunoaștere, decât unul plin de putere. Dacă unești in, mintea cu inima și ai o cunoaștere, bine, vreau să vor avea mai multe beneficii decât faptul că mergi la sală. Am beneficii. Cu toate că și ale are beneficii, sala, te antrenezi, îți antrenezi mușchi, nu, nu ai mușchi atrofiați, dar zice, dacă ar fi să alegi, tinde mai mult, mergi și la sala, dar tinde cunoașterea. Va avea beneficii mari. 3. poziționează-te să primești această cunoaștere, onorând pe aceea pe care Dumnezeu îi pune în viața ta să te învețe. Poziționează-te să primești această cunoaștere. Poziționează-te sub oameni de la care poți primi cunoaștere. Am pus un lider la grupele, la grupele de tineri căsătoriți. Pe Adi și pe Fivie am pus acolo. Ei au căsnicie fericită. Se vede cei care au lucrat cu ei au văzut. Au o, au o căsnicie fericită. Bun. Foarte fai. Tu dacă ești tânăr căsătorit... Ar trebui să te poziționezi la grupa aceasta ca să auzi. Și dacă nu vorbești nimica, ți-e rușine poate ce se întâmplă. Ma, tu mă auzi numai ce se întâmplă acolo, tu deja înveți. Te poziționezi să primești și onorezi pe persoana respectivă. Florinșalina, la altă grupă, tot de căsătoriți, care e cu copii, au o căsnicie fericită, îți lideri, Ești, ai copiii ăștia așa mai, mai mici, e o grupă incredibilă la care să mergi. Te poziționez și și ori învăța la rândul lor și vă dau mai departe, dar te poziționez să primești cunoașterea și onorezi. Tata tot timpul spunea, mă aduc aminte, Măi dacă nu creșteți la noi în biserică, dacă nu ajungi la o cunoaștere mai adânc Nu simți că vă apropiați de Domnul uitați vă altă biserică Tati, nu era să strângă pe toți oamenii Tati, doar pe cei pe care i-a chemat Domnul La noi la biserică Pentru că dacă Domnul te-a chemat la noi la biserică Te vei poziționa să primești Predicile pe care Dumnezeu ni le dă Prin mine Tu te poziționezi să le primești Wow, eu vreau, chiar vreau să ascult Știu că te e mai tânăr cu 25 de ani ca tatălui Știu că le zice altfel nu a ajuns la experiența lui Taică să, dar eu mă poziționez să primesc. Wow! poziționez să primești. Cel. Și acum am aici, aici Proverbele 8 cu 33, spune ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți. Și nu le pădați sfatul meu. Ascultați învățătura. 3. Împotrivește-te unei vieți spirituale. Superficiale, datorită necunoașterii spirituale. Împotrivește-te unei vieți spirituale superficiale. Nu e așa că poți fi ușor superficial? ți de când tata mă punea să fac ceva. Știam că pot să fac cu excelență sau pot să fac superficial. Și când făceam superficial, venea înapoi la mine. Te-ai făcut-o numai așa să o faci. Da. Du-te apă și foa. Și mă ținea mai mult timp să o refac din nou în loc să o fac de la început. Excelent. Și știi când, prof când profită diavolul de tine? Când ești necunoscător. Atunci profită diavolul de tine. Cum a profitat de Adam și Eva? Ce au zis la Eva? O zis Dumnezeu? Și Eva? Mai nu duc aminte. Mă! O zis sau nu o zis Dumnezeu? Mă, parcă o zi. no. Diavolul profită de tine când ești necunoscător. Și că Jobul tău este să devii cunoscător. Sarcina ta este să afli principiile lui Dumnezeu. Asta e, asta e, asta e partea ta. Așa că diavolul va beneficia, va, va profita de atitudinea ta de neglijență, de ignoranță. Lipsa informației Lipsa înțelegerii Lipsa interesului Nici -ai niciun interes Superficial Nu zici ceea ce Dumnezeu are pentru tine Dacă tu ai avea un angajat Și faci face lucrurile superficial Te-ai enervat pe el Dumnezeu nu vrea să faci lucrurile super... Nu te ruga așa superficial Nu citi Biblia superficial mă să bifeze că Am citit Biblia Nu ai citit-o superficial ai citit-o în șapte minute, ceea ce trebuia în 15 minute cu un, un ritm normal. Cum ai citit-o în șapte minute pe ziua aia? Făcut-o superficial. Și deci eu pot citi și să mă gândesc la meciul de fotbal, care va fi. Și cu vocea, eu să rostesc cuvântul și cu mintea să fiu în altă parte. Superficial. Împotrivește-te unei vieți superficiale. Osea 4 cu 5. 4 cu 6. Ce ce spune cuvântul Domnului? Poporul meu piere din lipsă de cunoaștere. Piere, zice. Piere din lipsă de cunoaștere. Nu din lipsă de informație, nu? Cunoașterea, acea cunoaștere care ai îmbrățișat-o, nu ai. Aia care ți-o schimbat viața. Aia e cunoașterea. O zis cineva ceva la o biserică. M-a surprins acest lucru. Jude Fuku, pastor în, în California. să zis, da, fraților, numai un pic, dacă noi ne-am oprit și doar am aplicat ceea ce am învățat până acum, am fi pe cale bună. Dacă tot ce-a predicat pastorul, am aplicat cu literă de lege, am, tot, am face tot, fraților, nu ar trebui numai să venim să vorbim despre lucruri. Despre cer Hai să vorbim cum va fi în cer Hai să ne pregătim pentru cer Dar problema noastră e că au ajuns informația Dar am îmbrățișat-o ca și o cunoaștere Ok, trebuie să mă schimb Se vorbește despre păcat în viața ta Tu ai păcat, tu știi că ai păcat Dar tu raționalizezi A bine -mi pentru mine asta Eu La început a de 10 ani vin la Salem Cunoaștere, să îmbrățișez. Și ultima parte aș vrea să vă arăt care sunt aceste lucruri divine care trebuie să le, această cunoaștere le urmărește. Și biletul acesta cunoaștere implică câteva, câteva lucruri. Implică primul rând cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Asta e primul lucru pe care îl implică. Cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Uh, și trebuie să crești în cunoașterea Scripturii O viață zidită pe adevărata cunoaștere a cuvântului lui Dumnezeu Este o viață zidită bine V-am spus În ciuda furtunilor tu vei rămâne neclintit Pentru că viața ta e zidită pe cuvântul lui Dumnezeu Fiți atenți 1 Tit 2 cu 4 așa Care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți Și să vină la cunoștința adevărului Biblia spune Ce spune Biblia că este cuvântul lui Dumnezeu? Adevărul Așa că cunoașterea Cuvântului Dumnezeu ar trebui să fie pentru tine O prioritate Psalmul 119 105 Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele Și o lumină pe cărarea mea Evrei 4 cu 12 și Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător Mai tăitor decât Orice sabie cu două tăișuri Pătrunde până acolo că desparte sufletul Și duhul încheiturile și măduva Judecă simțirile și gândirile inimii ascultă mă nu este, n-ai nicio scuză Să nu fii educat în cuvântul lui Dumnezeu Nici o scuză n-ai orb Este Biblia pentru orbi Ok Ce scuză Am auzit de o persoană Care a avut un accident A ars aproape toată sub pielea De pe fața lui a ars n am mai văzut din acea zi Și l-a întâlnit pe Dumnezeu Orb, ars nu mai, simție, nu mai putea nici citi Biblia orbilor Că la Biblia orbilor sunt ridicături Și așa știi ce cuvinte e Ce au zic că este cineva Care îl învață să citească Biblia Cu ajutorul Să simtă literele cu ajutorul limbii Și fiți atenți O să citească Biblia Cu ajutorul limbii Și într-un an o citit-o de patru ori Pe tine ce te oprește să citești Biblia? Acest om, el a știut că am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. am învățat-o să o citească cu limba. Și tu vezi. Ascultă-mă, hai să zic un lucru. Dacă singura dată când deschizi Biblia e duminica, ești în pericol. Ești în pericol. că îți place, că nu-ți place. postul sunt postorul Ești în pericol. Ești în pericol. Dacă singura dată când tu deschizi Biblia, ești dacă, înainte să iei decizii majore, nu deschizi Biblia și citești, ești în pericol. Ești în pericol. Dacă nu știi unde se găsește câteva versete din Biblie, de care ai nevoie, știu că sunt undeva în Colombie. Unde uh, Nu că știu. Ne treaba cineva, dar de ce căsătoria între persoane de același sex e, e greșită? Așa zice Biblia. Unde scrie? Undeva. Băi, Unde? Acolo o să găsesc eu Mă, tu trebuie să știi versete De aia trebuie să memorăm cuvântul lui Dumnezeu Tu trebuie să, să fii educat în cuvântul lui Dumnezeu Nu necunoscător Așa de mulți oameni au călcat strâmb Pentru că nu știu că Biblia e împotriva ceea ce ei fac Și pentru, din neștiință, necunoaștere Au luat niște decizii care i-au costat mult în viață Spune ce spune Biblia, să nu semnezi, nu te pui chezaș pentru altul. Să spune Biblia. Spune sau nu spune? Și iată că și creștinii în vreau să te ajut. O dacă îl poți ajuta, ajută-l altfel, dar nu semna pentru el. Biblia spune clar, nu te pune. Dacă te-ai pus, zice, fă tot ce poți să ieși afară din afacerea asta. Nu-te la bancă și spune, eu nu mai mă pun chezaș, nu mai, nici vorbă, pentru că oamenii nu cunosc, ei merg împotriva principiilor Bibliei din neștiință. Nu cunosc. Dacă ar ști ce spune Biblia, poate ar face altfel. Biblia spune că acest cuvânt, vorbește despre ea, este cuvântul revelat al lui Dumnezeu, este inspirația directă. Eram, era o fetiță pe nume Karen, se uita pentru Biblia pentru copii și avea cinci ani și i-a luat un pix și încercuia ori ori, oriunde vedea pe, pe părțile Bibliei, pe paginile Bibliei, cuvântul Dumnezeu. Gad. Tot încercuia. Gad. Gad. Și mai când s-a... La început au să se supăre. De ce mă zgâlește în Biblie? Știi? Biblia pentru copii. După aia zice, da, auzi, da, Karen, da, de ce subliniesc cuvântul gad, Peste tot. Peste atent ce zice, o fetiță de cinci ani. Că atunci când vreau să-L găsesc pe Dumnezeu, să știu unde e. Dacă mă avea noi credința aia de copil, știți, vreți să-l găsești pe Dumnezeu? Aici. Cuvântul ăsta e cuvântul revelat direct. E cuvântul absolut. Nu e o bănuială, nu e o presupunere, e cuvântul lui Dumnezeu inspirat de Dumnezeu. Aici îl găsești pe Dumnezeu. Și când, când ai cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, ajungi să-l cunoști pe Dumnezeu. Pentru că aici e revelat el. Vrei să știi cum e el? Deschid eu. Vrei să știi ce crede el despre o situație? Ai vrea? Deschid eu. Orice situație din viață vei găsi în răspuns. Orice problemă. Această carte. Biblia. N-ai nicio scuză să nu fie educat în acest cuvânt al lui Dumnezeu. N-ai nicio scuză. Deschidem Biblia. Ascultă-mă. Deschidem Biblia. Eu zic, hai să mergem la 2 Petru. Tu cauți în Vechiul Testament, între Genesa și Exod. 2 Petru. Și ești de 5 ani creștin. Hai că, dacă te-ai întors săptămâna trecută, te-ai întors de o lună, încă nu știi exact. Trebuie să fie educat în cuvântul ăsta. Nu ai nicio scuză să nu fie educat. Cuvântul acesta trebuie să ajungi să-l cunoști. Dar v-am spus ce fel de cunoaștere experimentală care te schimbă. Nu numai citești. Am avut, tinerii știu, am avut, odată am lucrat, la am pachetat ziare în pungi, americanii le bag în pungi că plouă în Portland și ați văzut poate filme, mergi cu bicicleta și le arunci pe, pe, în fața casei acolo pe terasă, știi? Ați văzut? Eu le puneam acolo, le împachetam cu familia, am mers odată, sau de două ori nu mai ținut de câte ori ne-am dus și lângă mine era o colegă de muncă, am spus că sunt creștini, am spus că urmează pe Isus, aveam vreo 14 ani și ziceam, și am citit Biblia de 7 ori, ziceam, dar n-am înțeles nimic. Această carte este o carte spirituală, pentru că are nevoie de Duhul lui Dumnezeu să se reveleze adevărul din ea, pentru că altfel vor fi niște date istorice doar. De-aia când te rogi, Dumnezeu Sfinte, revelează în tu adevărul de aici. Voi, după ce o să terminăm, după ce o să terminăm de studiat, 2 Petru, 1, 1 la 11, sigur aș citi pasajul ăla, cei care se scăștind în o perioadă, dar nu cred că v-ați -ați gândit că Petru zice că trebuie să adăugăm la credința noastră. că trebuie să adăugăm la credința noastră, nu-i destul la credința noastră? Nu, e de începutul. Trebuie să adăugăm și, wow! Dar vedeți, trebuie... ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu să vină să se reveleze. Pentru că Duhul lui Dumnezeu Îți dă înțelesul ce înseamnă Ce e pentru tine Și când tu citești Duhul lui Dumnezeu poate să-ți dea un cuvânt Rema, cuvânt pentru tine Pentru astăzi Îmi duc aminte că O biserică vroia, știa, Doamne Ce să, ce să facem, să mergem Într-un alt loc și Domnul le dea un cuvânt Rema și Domnul spune, duceți-vă în cutare Carte și citiți din versetul ăla Și acolo erați înconjurat Muntele acestea de prea mult timp Îndreptați-vă la nord Domnul a vorbit pentru cuvârema de aici, pentru ei. Așa că cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu e primul. Doi, este cunoașterea valorilor lui Dumnezeu. Valorile, trebuie să respecti valorile lui Dumnezeu dacă vrei să-ți aperi viața. Valorile sunt lucrurile care tu crezi că sunt importante pentru tine, în viața ta. Așa sunt valorile. Ele, ca și creștini, ar trebui să fie bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui să fie bazate pe înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Ele sunt convingerile noastre care îndreaptă viața noastră. Cine zideți viitorul. Valorile tale, ceea ce tu prețuiești, ceea ce crezi că e important pentru tine. Familia ta, relația ta cu Dumnezeu, rugăciunea, sunt lucruri, valori pe care dacă crezi, sunt importante pentru tine. Devin convingerile tale. Nu mai negociezi cu ele. Și prioritățile tale oglindezi de multe ori valorile tale, ce e important pentru tine. Hai să vă dau, o, vă dau un exemplu. Primești salarul. Să zice că fie simplu. 10 milioane. 1000 de ron. Primești salarul. Dacă ai valoarea, dacă ai convingerea că cuvântul lui Dumnezeu e adevărat, din start știi că 10% nu stai tăi. Dacă ai această convingere. Dacă nu ai această valoare, vei începe să te gândești să-i dau lui Dumnezeu și cu cât raționalizezi mai mult, să mă, uite-te, Sora mea și-a pierdut slujba, ar avea nevoie de zeci, ăștia, un milion Asta. chiar aș putea ajuta. Și tu începi să dirijezi banii lui Dumnezeu. Încotro vrei tu. Știi de ce? Pentru că nu e o valoare în viața ta, zice iala. nu e o convingere personală. Și de-aia tu te faci administratorul banilor lui Dumnezeu. E... Știu eu cine are nevoie, îi împart eu după cum cred eu că e important. De ce? Pentru că nu ai o înțelegere clară a cuvântului lui Dumnezeu și nu e o, nu e o, o valoare în viața ta. Nu e o valoare. Atunci ce? nu dai. Nu e o valoare. Nu, nu crezi ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu crezi că El va deschide gazul lui Cel, Pentru că dacă ai crede, hai da, dacă ai crede că e a 10% nu ți banii tăi și atunci când tu umbli la ei Tu îl jefuiești pe Dumnezeu Ai avea o convingere Nici, nici nu te-ai gândit la ea, îi pui direct Ea banii lui Dumnezeu Eu am un acasă Pe el scrie banii lui Dumnezeu Avem un alt plic, banii noștri Banii lui Dumnezeu Deci nu, ăsta -i, nu mă ating de ei Nu mă împrumut din ei e Banii lui Dumnezeu, nu mă joc cu ei Ai o convingere, ai o valoare Pentru tine ani ai o valoare Deci un alt exemplu cu cine ești tânăr, cu cine te întâlnești, cu cine ești la întâlniri. Dacă tu ești credincioasă, El e necredincios, Dumnezeu are ceva de spus despre chestia asta. Știi care are ceva de spus despre asta? Dar are ceva de spus. Nu vă înjugați la un juc nepotrivit, spune. Spune cuvântul Domnule. Fiți atenți. Lumina așa nu are de a face cu întunericul. Dumnezeu are ceva de spus despre asta. te, dar tu nu știi că poate la Duh, la Hristos și au fost cazul în care s-a întâmplat așa. Dar a fost cazul în care nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat. Wow, e un risc. S-au spus clar. Tunericul cu lumina. Tu ai alte principii, el are alte principii. Și dacă vine doar la biserică să te mulțumească pe tine, el a l la început. Și vine la început, îl tragi tu, mă, trezește-te, mă, de la lucruri. te poți trezi, de la biserică nu te poți trezi, mă. Hai, mă, și îl tragi după tine la biserică. Și merge când merge, merge o perioadă, Pai, vin copii. El mai vine, că el are alte convingeri. El crede că pescuit e mai important duminica. Somnul e mai important. Poate, n-ar n n trebui totuși duminica să, uite, să vai un program un pic mai târziu, cam pe la 12, să se trezească toți. Scute-mă, dacă un om crede că e important să vină în casa Domnului, să va trezi la șase dimineața. Dacă crede că e important. Crede că nu e important, atunci și la 1, dacă îl facem după masă. Ai, unul, atunci ai ora de somn. Și vin copii și îi chem, îi chem pe copii copii, haideți la biserică. La tată de ce nu vine la biserică? U deci copii imediat observă că soțul tău are alte convingeri. Și știu că uneori, și de la noi din biserică, știu, sunt cazuri în care a funcționat, l a dus la Domnul și îl sugește pe Domnul. E super când se întâmplă. ma că de multe nu se întâmplă. Care e valoarea pe care tu o ai? Dacă ai crede cu adevărat cuvântului lui Dumnezeu, ai avea te-ai gândit de două ori, ai, ai ceres sfat. Amin? Valori, cunoaște valorile lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să spună ce e important pentru el. Pentru că fiți atenți, Matei 7, 24 la 27, îl citesc repede, că trebuie să încheiem. Spune așa Isus. De aceea pe ori și cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată Care și-a zidit casă pe stâncă A ploaia, au venit șuvoaie, -au sufla și au suflat vânturile Și-au bătut în acea casă Dar ea nu s-a prăbușit Pentru că avea temelia zidită pe stâncă Cine e ăsta? Ăla care aude și face Bun Însă, oriși cine aude aceste cuvinte ale mele Și nu le face Va fi asemănat cu un om nechipzuit Care și-a zidit casa pe nisip a de ce și-o zidit casa pe nisip? Pentru că au auzit că e important pe stâncă Dar el a zis, nu e important pe stâncă Eu știu mai bine, și nisipul e de fapt o stâncă în sine Stâncă mai sfârmată Și a zidit casa pe nisip A dat ploaia, au venit și voiale, au suflat vânturile Au izbit în casa aceea, ea s-a prăbușit Și prăbușirea, ea a fost mare Avem, Ai tu oportunitatea să zidești Valorile tale, ce e important pentru tine Pe cuvântul lui Dumnezeu Sau pe înțelegerea oamenilor De ce vei zidi? Ve valorile tale vor fi zidite pe cuvântul lui Dumnezeu Dacă scrie în Biblie e valoarea ta Sau? Oamenii au ajuns la concluzia În secolul 21, După studii ce de la Discovery am văzut că ne-au învățat pe ce vrei să zidești valorile tale? Pe ce spun cei de la Discovery? Oamenii de știință? Sau pe ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Decizia aia ta. Mă vreau să zic că dacă n-ai o temelie bună a valorilor tale, te vei prăbuși. Și prăbușirea va fi mare. Dar nu trebuie să te prăbușești. Pentru că tu poți pe stâncă. Auzi cuvântul lui Dumnezeu și îl aplici. Cine aude cuvântul și nu-l aplică, părbușirea aia va fi mare. E ce zidești tu valorii de tale? Pentru că lumea aceasta are niște valori false. Eu îți dau televizor și ei spun ce e important pentru ei. Pentru ei nu mai e important să te căsătorești. Noi locuim împreună. Și numai e familia Marian, nu? Îi Amalia, Ionescu, și George Popescu în casa aceasta. nu e important să ne căsătorim. Valorile lumii. De ce vrei să zidești tu viața? Mergem repede. Următorul 3. Cunoașterea voi lui Dumnezeu. În acest bilet al cunoașterii implică cunoașterea voi lui Dumnezeu. Rămâi pe calea pe care El a trasat-o pentru tine. El are, el are o voie specială pentru tine. Tu, deciziile tale ar trebui să se alinieze cu voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Coloseniul nu cu 9, de aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii lui. În orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, Efesen 5, 15 pe la 17, luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți, răscumpărați vremea că zile sunt rele, de aceea nu fiți nepricepuți, necunoscători, asta spune, nepricepuți, necunoscători, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. În fiecare lucru din viața lui Dumnezeu, uite, asta e voia mea, asta, asta aș vrea eu, asta e voia mea. După aia patru, cunoașterea căilor lui Dumnezeu. Biletul cunoaștere implică cunoașterea căilor lui Dumnezeu. Am învățat căile lui Dumnezeu un pic mai adânc decât voia lui Dumnezeu. Și vă spun de ce, pentru că căile lui Dumnezeu sunt foarte, foarte specifice. Neemia 2,12 După aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni, fără să fi spus cuiva Ce-mi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac Pentru Ierusalim Iată că Neemia află calea lui Dumnezeu Ce trebuie să fac el Dumnezeu îi pune pe inimă Neemia 7 cu 5 Dumnezeul meu mi-a pus în inimă gândul Să adun pe mai mari, pe drăgător, pe popor Ca să-i număr Neemia află calea lui Dumnezeu Psalmul 103 cu 7 El, Dumnezeu și-a arătat căile sale lui Moise Și lucrările sale copilului lui Israel tu trebuie să cunoști căile lui Dumnezeu pe care tu o trebuie să umblei. Nu trebuie să fii necunoscător. Voia lui Dumnezeu pentru viața ta, care e scopul pentru care te-ai născut, pentru care ești aici, tu trebuie să o cunoști. Avem oameni care stau în biserică și nu știu, nu știu ce sunt chemat. Păi, toată serința să crești în cunoașterea aceasta, să, să mai, Hai să vedem cum putem. Vreau să aflu, vreau să-i cer Domnului și Dumnezeu spune, dacă tu cauți cunoașterea, și tu faci ce spun eu îți voi revela, îți voi arăta. Și ultimul lucru care implică biletul cunoașterii cunoașterea vocii lui Dumnezeu. Ca și creștin, e absolut important tu să auzi vocea lui. Nu numai prorocii aud vocea lui Dumnezeu Biblia spune că în fiecare din noi A pus Duhul lui Dumnezeu Când ai cremat pe Isus în inima ta Duhul lui Dumnezeu a venit în inima ta Și Duhul lui Dumnezeu vrea să-ți vorbească Vrea să te călăuzească Dumnezeu prin Duhul lui care l-a pus în inima ta Dumnezeu o să spună lucruri Trebuie să auzi vocea lui În Duhul tău îți va vorbi Și nu-i ne... Dumnezeu folosește voce audibilă Folosește vise Dar de cele mai multe ori Sub nouă legământ Vedem Dumnezeu. În drumă, Dumnezeu vorbește, auzi vocea Lui Dumnezeu spune ce trebuie să faci Și trebuie să o recunoști Dar trebuie să ajungi să cunoști vocea Lui El spune, oile mele ascultă Aude glasul meu Dacă ar fi să te întrebi Cum stai cu cunoașterea Cum stai? Pentru că Dumnezeu ar vrea să crești În cunoaștere -ai, ai terminat clasa patra în cunoașterea spirituală Te-ai oprit la patru clase, frate? ți destul pentru tine? Mă mie mi-e destul. Creșteți în cunoaștere. În continuu să creșteți. Ai terminat bacalaureatul spiritual? Gata. Gata. Numai, numai adaugi cunoaștere. Fiecare zi trebuie să adaugi cunoaștere. Acea cunoaștere, să o prețuiești. Să... Doamne, vreau cuvântul tău. Vreau să ajung la o. Vreau să urmăresc. Mereu această cunoaștere a lucrurilor divine. Poate te-ai te depus și uh, uh, te-ai concentrat doar pe cunoașterea aceasta a materiilor, de la facultate la care ești, de la școala în care ești, dar Dumnezeu vrea concomitent. Nu uita lucrurile, cunoașterea lucrurilor divine, cunoașterea cuvântului meu, valorilor mele, voii mele, căilor mele și a vocii mele făros de biletul ăsta. Fiți atenți, dacă Iisus n-ar fi plătit prețul, tu n-ai putea să iei acest bilet al cunoașterii, dar el a plătit prețul. Acum e timpul să plătești tu, prin deciziile tale, prin, prin, uh, prin determinarea ta și va trebui să ai anumite inițiative. Și să începe cu prima inițiativă, să citești Biblia în fiecare zi. Asta e primul lucru. Acest cuvânt, să încep să fii educat în acest cuvânt, să știi, să știi ce îi din prima pagină până în ultima pagină. Și ai terminat-o odată de citit Biblia? Încep de la început. Nu poți să spui, am terminat Biblia de citită. Mai este ceva în viața creștin? Știți câte cărți sunt uh, editate, sunt publicate pe săptămână? Cărți creștine în America? Pe săptămână. Știți câte cărți? O mie de cărți creștine publicate într-o săptămână. O mie. Știți în România câte sunt publicate pe an? 14.000. 14.000. Toate cărțile adunate, nu? Toate! 14.000. În America sunt o mie pe săptămână. Creștine numai. Nu-i vorba să fii cel mai informat om. E vorba să adaugi cunoașterea ceea care o îmbrățișezi și care te schimbă pe tine. Auzi cuvântul și îl faci. Și izidești viața pe stâncă. Și când vin furtunile, cum au venit în viața noastră ca familie, și vă uitați la noi, mă, așa totuși rămân tare. Ce îi mână? Ce îi... Știți ce ne mână? Viața noastră e zidită pe o stâncă. Am auzit cuvântul, dar n-a fost doar o, o informație, l-am experimentat. Mi-a schimbat viața. Și vin șuvoaiele, vin furtunile și noi rămânem neclintiți. Ca biserică, ca familie, a dat o cunoaștere. Amin? Cine e care să ne rugăm